Världshistorien, del 9. Alexander den Store. Ja, det hela börjar egentligen med Filip den andra av Makedonien. Han kallas också Filip den Enögde, därför att han hade bara ett öga. Det andra hade han förlorat i krig. Och Filip den andra, det första han gjorde egentligen när han fick tronen, det var att han försökte förbättra armén. Han utbildade hedar till en sorts elitarmé. Och det absolut bästa han gjorde det var att han förlängde lansarna med hela 3 meter. Tidigare så hade man haft väldigt korta lansar, men han gjorde de väldigt långa istället. Och det som hände när lansarna blev längre var att de fick mer kraft när man gör en stöt, vilket gjorde att man kunde genomborra skuldar. Och det här gjorde faktiskt att Filip lyckades krossa de grekiska staterna och få dem på sin sida. Det vill säga han vart vänner med några, men han har varit finare med några. Han besegrade dem, de gick med på hans sida. Och han började också ge planer på att invadera Persien. Som då man kan säga var Grekland och Makedoniens främsta fiende. Dock så vart han mördad. Men vet egentligen inte varför, om det var politiska motståndare eller vad det var för någonting. Men han har varit i alla fall mördad. Och hans son Alexander tog istället över. Och han började genomföra sin farsplan, det vill säga att, att invadera Persien. Som ni ser här på bilden så är det en liten guldkista och i den så ligger kvarleverna av Filip den andra. Alexander den Store föddes i Pella, 356 år före Kristus. Han hade Aristoteles faktiskt som lärare. Och man tror att han förmodligen var gay. Därför att han var väldigt nära vän med sin bästa Ja, nära vän med sin bästa kompis. Han hade en bästa kompis som hette Hephaistion. Och de här var väldigt mycket med varandra som unga. Alltså de gjorde allting tillsammans. Och och ja, även när de var vuxna och de tillbringade nätter tillsammans, de sov tillsammans. Så man tror att Alexander förmodligen var gay. Han var 20 år gammal när hans far Filip då var mördad och han blev kung. Det är en bild här också på en staty och den ska föreställa Alexander. ifrån början så var inte alla grekiska stater glada att Alexander blev kung. En stat som hette TB revolterade och försökte göra uppror emot Alexander. Men Alexander krossade dem och verkligen körde över dem. Han dödade 6000 soldater. Och alltså alla som han kom över i stan, de sålde han som slavar, både kvinnor och barn och gamla. Han skulle visa att man inte skulle sätta sig upp emot honom. Och sen så började han genomföra sin plan då på attackera Persien. När han, hade alla, när han hade alla grekiska stater med sig. Och han vann tre slag faktiskt. Alltså riktigt stora slag då, emot Persierna. Och det allra kändaste slaget var slaget vid Gaugamela. Och det var väldigt nära Persiens huvudstad och Babylon. Och i det slaget så var det faktiskt 40 000 greker och makedoner då, mot 250 000 perser. Ändå så lyckades perserna bara dö ha 2 000, medan Alexander då och hans greker tog dö på 40 000 perser. Och resten lyckades man faktiskt tillfånga ta då, som man sen kunde då då använda eller sälja som slavar. Och eftersom han lyckades besegra Persien, som var liksom den här tidens militära stormakt så fick han ett enormt rike som den här bilden då visar. Den visar ungefär hur Alexanders imperium såg ut ja, 335 år före Kristus och det var ett enormt rike. Men egentligen så ville Alexander utöka det ännu mer och försökte till och med pressa sig in i Indien. Dock kom han inte så långt. Eftersom han dog av okänd anledning i bara 32 år gammal. Man vet att han var sjuk men var han förgiftad. Var det leverskador för att han drack för mycket. Fick han någon sorts feber. Det vet man idag inte. Det lutar dock åt han att han faktiskt var förgiftad. Därför att när han dog så fick hans fru och barn ingenting, utan riket delades istället i fyra delar till hans fyra största generaler. De som hade liksom gjort mest under kriget. Och efter att de hade tagit makten då så tog de faktiskt dö också på hans fru och barn. Så att de inte skulle kunna få någonting sen. Och Alexander lämnade ett enormt arv efter sig att han grundade massor med nya städer under det här kriget då. Eh, och det kallar man för Alexandrior. och Alexandria var den absolut riktigaste och största staden som han lyckades grunda då, i Egypten. Där finns det en väldigt känd fyr som räknas också som ett av världens sju underverk eh, Det Alexander lyckades åstadkomma under den här lilla korta perioden då, var att han lyckades sprida den här grekiska kulturen det som kallas för Hellenismen och det är ett sorts, vad ska man säga, ideal där alla är välkomna och där ingen ska egentligen värdas högre än någon annan. Samtidigt så har det väldigt mycket av den grekiska kulturen med sig. Vetenskapen, medicinen, matematiken och så vidare. Och det här spred sig då i nästan hela världen eftersom det här riket var så stort. Och Alexander hade också en idé om att han ville att väst och öst skulle mötas och komma närmare varandra också fick han väl inte igenom det riktigt som man hade tänkt sig. Men det kan ju bero på att han dog så pass ung då. Hoppas att ni gillar den här föreläsningen och att ni fortsätter kolla. Arbeta så länge. Hej.